Nukta ya pili vile vile hebu tumsikilize katika nukta yake ya kia pili Katika kujitetea kwake Bwana Hasnu akasema Kisha kwamba Sheikh Muhammad ibn Abdullah Imam ana bid'a zake vipi mtu wa sunna unasema kwamba mtu anamuunga mkono mtu ambaye tayari kuna bid'a anamuunga mkono katika bidaa hizo Hili ni jambo ambalo haliko sawa wala halingia kidini yani hasanu anamaanisha kwamba yeye ni mtu wa sunna vipi uanze kumtuhumu yeye hasanu adaanallahu wa iyyah ana kuwa anamuunga mkono Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam halia kuwa Sheikh Muhammad imam ni mtu wa bidaa tasavipi mtu wa sunna ama unge mkono mtu wa bidaa jambo hilo halingia kilini bila shaka tumesikia malezo hayo Kwayo, siga. Ee, ambayo, e, kwa hiyo hebu iangalie yeye sigha ambayo huyu ndugu yetu tumesema kwamba dhulaqli sakin ana humq huyu ee, Abu Zagari sigha ya maneno ambayo alikuwa ameileta hapo Akesha itizame na sigha maneno ya Kiswahili ambacho nilichukua mekileta mimi katika mazungumzo yangu. Hebu tusikilize Kiswahili ambacho nilikuwa mimi nimekileta. Nacho ni hichi kifuatacho. Akesha kwamba ikiwa ikiwa, ikiwa, ikiwa. Naomba ni rejee tena hapo. Nimeeleza makosa. Akesha kwamba ikiwa ikiwa Sheikh <todamu> <Ikiwa Shikuhi> Muhammad <todamu> ikiwa Sheikh Muhammad <todamu> ikiwa Sheikh Muhammad nabida <todamu> za. Akesha kwamba E, ikiwa Sheikh Muhammad imam ana bidaa zake vipi e, mtu wa sunna e, unakuja kwamba we unasema kwamba mtu anamunga mkono mtu ambaye tayari kwamba kuna bida e, anamunga mkono katika bidaa hizo hii ni sentence ya ambayo haiko sawa wala ingia kilini kwa mba, mtu wa sunna anajua mtu wa sunna mwenzake kwamba kuna bidaa au kuna mukhalafa ambao ameufanya akisha ikawa kwamba au auunge mkono mukhalafa huo hilo jambo hali iko sawa kabisa. Kwa hiyo kwa kinywa kiwazi kabisa, mimi siungi mkono mkataba ambao aliouandika Sheikh Muhammad al-Imam ambao wanafungamana e, na Mashia ambao alikuwa ameouandika wala bidaya zake ambazo zilizokuwa nazo, zilikuwa zimebainika katika bidaya zake, sisi hatuungi mkono. Mimi siungi mkono bidaya zake. Bila shaka kwa mba, tumesikia. Yaani kwamba haya maelezo ya ksafili, huyu ndugu yetu inaonekana kwamba hayafahamu. Haya maelezo ya Kiswahili ambayo niliokuwa mimi nimeeleza inaonyesha wazi kwamba ndugu yetu hayafahamu fahamu Nimisema e, ikisha ikiwa kwamba Sheikh Muhammad eh al-Imam Muhammad Abdullah al-Imam kwamba ikiwa ana bidaa zake vipi sasa kwamba mtu ikiwa kwamba mtu fulani ana bidaa zake e, Inakuwaje kwamba mtu mwingine anatokezea kwamba anamunga mkono katika bidaa zake hichi Kiswahili inaonekana huyo Eh, lugha ya Kiswahili haifahamu vizuri maelezo haya napenda kumfahamisha manaki kwamba tujalie kwamba huyu Sheikh Muhammad imam eh, kuna bidaa zake ambazo wewe ambaye uliokuwa umeandika katika hii makala zimekubainikia zipo tumefahamu zipo katika hii, katika bidaa hizo vipi inatokea mtu wa sunna kwamba ataziunga mkono bidaa hizo kwa sababu eh, tukirudi turudi katika asili ya makala makala eh, ilikuwa inasema makala ilikuwa inasema kama hivi ifuatavyo kwa maana huyu bwana hakurudi katika asili ya makala katika asili ya makala ilikuwa inasema hivi Pemetajwa melezo mengi sana na makala ilikuwa nirefu sana lakini katika makala hiyo ikawa kwamba kumetajwa watu era eh, kwamba kumetajwa Abu ya Hassan Awadh Allah mrehemi katika bracket Kwa Dar es Salaam kisha Zanzibar nambari mbili pakatajwa Abu Muhammad Hasnu Zanzibar nambari 4 eh, lakini ilikuwa iwe 3 pakatajwa Abu Nuaima Akram Zanzibar nambari 5 lakini ilikuwa iwe pakatajwa Abu Isa Muhammad Isa Kenya nambari sita pakatajwa Sheikh Muhammad ibn Hadi eh, Al-Madkhali Saudi Arabia katika bracket na wengineo ambao wanaunga mkono bidaya ya Sheikh Muhammad al-Imam ya mkataba wake na mashia na wanao taasubi na yeye naomba nireje tena maelezo haya na wengineo ambao wanaunga mkono e bidaya ya Sheikh Muhammad al-Imam ya mkataba wake na mashia na wana taasubi na yeye sasa huyu ndugu yetu tumesema kwamba ni mtu ambaye wakurupuka adomaana tukatanguliza maelezo pale mwanzo e, kumnasihi kwamba eh wala tatajal biljawabi kabla alistifham ewe aba zagariwe wala tatajal biljawab kabla alistifham usihafanye haraka kujibu kabla kufaham. E, kabla kutaka kufahamu maelezo ya msemaji na hili ni tatizo la watu wengi sana kwa maana watu wanakurupuka katika kwa ule mtu fahamu wake ambavyo alivyokuwa amefahamu basi ukimbilia katika jambo eh na kufanili la kujibu hali ya kuwa maelezo yapo katika mweko ambao una asili mweko ule akesha kwamba ukiambiwa ikiwa manake kwamba jalia kwamba haya Sheikh muhammadi al ana bidaya zake eh ambazo wewe msemaji zimekubainikia vipi eh, unamwambia kwamba mtu ambaye unajua kwamba ni mtu wa sunna eh anaunga mkono zile bida ambazo kwamba mtu mtu mwingine yuko nazo sasa sente simbone koazi eh, au ni kitu gani ambacho eh zagar kilichokuwa kinakusukuma katika jambo hilo mpaka ukafika kuyabadilisha maneno kayaweka katika mweko ambao ulikuwa siwa kwake mweko ambao ulikuwa eh umubadilisha katika ule mweko wake maneno, maneno hayo na ndio maana tukasema wanachuoni wakasema kwamba wadhu'u al kuyaweka maneno fi ghairi mawdhihi amrun madhmuumun shar'an kwamba kuyaweka maneno ya msemaji au maneno ya mwandishi wa kitabu pahala ambapo yalipaswa pake na uko ule muradi ambao yale maneno ambavyo yalivokuwa yamewekwa amrun madhmuumun shar'an ni jambo ambalo nasema vibaya kisheria kwa mujibu wa Uislamu ulivokuwa umeelekeza bali maneno yanatakana kwamba uyaeke vile vile na kama huyafahamu basi likuwa wewe usikurupuke katika kutoa jawabu kabla kufa nini kabla ku, ya kuyajua yale maneno na ulikuwa ulize wala ya an tastafhima اذا lam tafham wala usione haya eh, kuuliza kutaka kuyafahamu maneno itakapokuwa kwamba ukufahamu muradi wake maneno yake kwa hiyo ewe zagalwe ewe abazagari. E, kama ulikuwa uyafahamu maneno, ulikuwa uulize kwamba haya maneno hasa mweko wake ukoje? Kisha baadaye kwamba sisi tukikupa maana ya mweko wa maneno hayo. Lakini vile vile akaja huyu bwana akasema maneno mengine, hebu tumsikilize katika maneno wake ya mengine. Kuna uongo mwingine ambao ameutaja hasnuu katika audiyo yake ile akasema kwamba kwa, kwa kinywa kiwazi. Katakaa sema hasnu kwa kinywa kiwazi. Nasema mimi siungi mkono mkataba ambao ameuandika eh? Alsheikh Muhammad al-Imam ambao unafungamana na Mashia ambao aliyokuwa ameuandika eh? wala bidaa zake ambazo alizokuwa yuko nazo zilizo bainika katika bidaa zake sisi hatuungi mkono, si mkono. na akasema mimi siungi mkono bidaa zake Naam bila shaka tumemsikia maelezo yake haya ambayo alikuwa ameyazungumza na hapa pia nitamrejesha katika asili ya makala ambavo ilikuwa imekuja makala ambayo ilikuwa imekuja eh, makala ilikuwa inasema eh, kama ambao walivyokwisha kuisoma makala hiyo ilikuwa inasema kwamba na wengineo ambao wanaunga mkono Bida ya Sheikh Muhammad al-Imam ya mkataba wake na mashia na wanataasubi na yeye Hapa vile vile napenda nimfahamishe huyu bwana Abu Zagar kutokana na e, yale madai yake ambao yeye alikuwa ameadai e, kwamba kuyaanishilisha maneno hayo au kuyaeka maneno hayo kwamba mimi ndio nilikuwa msemaji jambo la mwanzo kwanza nimfahamishe kwamba haya maneno ewe Abu Zager akli staqim haya maneno hadana Allah wa iyaka ya Abu haya maneno hujarejesha katika asili yake ambayo wewe uliokuwa umeyasema umekurupuka kama ambavyo tulivyokuwa tumebainisha kwamba umekurupuka katika kuyanukuu maneno maneno yanarudi asili yake katika ile makala ambayo ilikuwa refu ambayo ndani yake ilimetajwa jina langu mimi Abu Muhammad Husnu ambapo ndani yake maneno e, tumeyakariri katika kuku kutoku ya fahamu vizuri na hapa nnapenda kuyarejea tena ambapo maneno hayo pametajwa majina eh takriban majina matano yametajwa Mwishowe mtunzi wa makala akasema na wengineo ambao wanaunga mkono bida ya Sheikh Muhammad al-Imam ya mkataba wake na Mashia na wanataasubi na yeye Naomba nirejee nukta ambayo aweze kufahamu Amesema na wengineo ambao wanaunga mkono bida ya Sheikh Muhammadil Imam na mkataba wake na mkataba wake na mashia na wanataasubi na yeye sema kwa hiyo mimi ndo nikasema kwa kinywa kipana siungi mkono manake hapa sente inasema na wengineo ambao wanaunga mkono bida ya Sheikh Muhammadil Imam ya mkataba wake na mashia sasa sentesi wewe rafiki yangu eh ndugu yetu huyo abu, abu Zagari Hamdani hadana Allahu wa iyahu eh, wakati eh, sentesi inasili kwanza inatoka katika makala huko ambako ilikuwa asili katika makala inaonyesha kwamba hii sentesi eh, ipo katika hali ya positive na huyu mtunzo wa makala Eh uh, yeye anajua bilaa za Muhammad al akasema akaeleza katika wakala yake hiyo kwa hiyo bila shaka kuna fatwa ambayo yeye anayetemelea sasa sentence hii iko katika positive kwa hiyo mimi nikaieka katika negative nikasema hivi siungi mkono manake nikaeka negative katika hiyo sentence nikasema kwamba siungi mkono bida za Sheikh Muhammad al-Imam ya mkataba wake maana mka, mkataba wake ambao mkataba wake maana kwamba sentence kwa kwamba kwa mkataba wake ima kwamba kaandika au kwamba hajaandika lakini mkataba wake na mkataba wake maana yake ni mkataba ambao alikuwa kwa mujibu wa sentence ya hapo ambapo ilivyokemea na mashia na wanataasubi na yeye kwa hiyo sentisi ilikuwa kwa mimi nilikuwa eh naradi narejesha maelezo ambayo yaliokuwepo katika makala ambayo ilokuwa imeandikwa sasa zagari e, kunukuu kwako ni kunukuu ambako kulikokuwa kwa ovyo kunukuu kwako ni kunukuu ambako kulikokuwa kwa e, mtu ambaye alikuwa amekurupuka na chengine ambayo alichokuwa amekizungumza ndugu yetu huyu hadana Allahu wa iyahu e, akasema kwamba E, kwamba pia amemzulia Sheikh Muhammad al-Imam kwamba amesema kwamba Muhammad al-Imam yeye ndo ambaye alikuwa ameandika ule mkataba sasa nataka nimthibitishie na nimuonyeshe kwamba mimi haya masala e, niliwahi kuzungumza nyuma kabisa kwamba huu mkataba Sheikh Muhammad imam amefikishiwa na Mashia au Sayini na hii sentence ya kusema kwamba amewandika rudi katika asili ya makala ile ya Bazagari. Eh, ambaye mwenye akili ambayo ilikuwa pungufu au kwamba e, kuna kitu ambacho kinakusukuma maana mpaka anafikia kusema na ndiriki kusema kwamba isijakuwa kwa pege ni lengo lako sikutetei haki. Lengo lako ni kutetea e, au kwamba una chuki fulani ambayo katika jambo fulani. Sasa mimi niliwahi kuzungumza hali za yamani zilivyo huko nyumako nitakwekea kipengele sehemu ya sauti yangu ili uisikie kwamba mimi nilioku kuzungumza na nikasema baadhi ya maelezo kuhusiana na hali ya yamani ilivyo. Nayo ni sauti yangu hii ifuatayo. Nao sauti hii ifuatayo naomba isikilizwe. Nao ni sauti hii ifuatayo. Hichi Na hichi ni kipande tu cha sauti ambacho kwa hiyo kutoka katika Darasa nzimu jamii almindiri er El elimu elimu kwa dalili eh kwa hiyo ukisikia kwamba mtu fulani amefanya kitu fulani kwa mashia sio hivi na hivi mfano kama mkataba na kadha na vitu kama hivyo na chuoni umekuja akiyemoa Sheikh Rabi Sheikh Ubaid al na baadhi wanachuoni wasema kwamba eh sababu ipo ya kusema hai, kutoka na vitu kama hivyo Sinimefahamu, nimefahamu na chuoni ameeleza hivi na baadhi wanachuoni na takriban wote ambao walokuwa Yemen yani kina Bora kina Sheikh Abdurrahman Rahman Ladeni na wote wao na mkataba kwamba mkataba una una ila una mapungufu na ni kufuria ni mkataba kafir lakini wa mashia wenyewe wameandaa kisha wakamfuata yeye atie saini si kwa na nguvu fulani wale mashia ndio wa sasa Saudi ikabidi ifanye nini kwa tayari wao walikuwa wanataka Waivibiti idhibiti Yemen yote akisha baadaye waingia wapi waingia Saudi Nam Naam, bila shaka kwamba hii sauti imesikilikana kwamba mimi masuala haya niliokuya zungumza kadiman Zamani mwanzoni mwanzoni kabisa ya masuala haya ambavyo yalikuwa yamejiri. Kwa hiyo sentence ya kusema kwamba eh, amemzulia amemdzulia Muhammad ilimamu kwamba mkataba amewandika yeye. Bila shaka ukisikiliza sauti yangu hii ewe ya Bazagar utabainikiwa kwamba hayo maelezo ambayo wewe uliokuwa manukuu Hukuyarejesha katika asili yalivyokuwa anatokea nayo ni katika makala ambayo ilikuwa ndefu sana ambayo ndani yake kwamba kuna maneno mithili ya hayo ambayo wewe uliyanukuu akishaka kasema kwamba mimi siyo nilicho kwamba Muhammad Imam ndio ambaye alokuwa ameandika e, ule na kadha na vitu kama hivi nani ambaye alokuwa ameifuatilia ikadhia eh wa undani katika hali ya ambayo ilikuwa ya hali ya undani sana akesha sijui kwamba ule wafika ambao umeandikwa na mashia kisha Sheikh Muhammad al-Imama akapelekewa au saini ile e, ule mkataba nani ambaye hukujui ambaye alikuwa amefuatilia au kwamba wewe ni hali tu ambazo zina zinakupelekea Ndomu wako unawashwa una, unapenda kwamba uzungumze uradi kabla kufahamu maneno ya msemaji uradi kabla kufahamu muradi wayale ambayo mzungumzaji alikuwa na kusudia nini ambacho kilichokuwa kimekusukuma yeye Abu Zagari adana Allah wa iyak lakini vile vile kusiana na maelezo katika rabi yake ambayo alikuwa ameeleza ameeleza maelezo mengi sana na akaonyesha msimamo wake yeye Abu Zagari akaonyesha wake yeye Abu Zagari katika yale ambayo alikuwa ameeleza eh ameeleza msimamo wake yeye kwamba Sheikh Muhammad al-Imam ni mtu akupoa udhuru lakini huko akiachiachia swali ambalo lilikuwa lipo swali hilo hebu tumsikilize katika ile swali yake ambayo yeye alikuwa amelisema nukta ya nzo katika kaidia hii yeye Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam ana udhuru katika huwa thika au hana udhuru kaza msianze kuyazungusha mambo eh, mkataka kuwazongazonga na kuwachanganya changanya, changanya waislamu Njoni katika nukta ya mzozo na nukta hii mimi wapa challenge yoyote alikuwa yuko tayari katika nchi ya Tanzania au Kenya eh, yoyote alikuwa tayari anayetaka tufanye munakasha wawazi kuhusu kadhia ya Muhammad al ji ana au uduru au hana uduru, katika kutia saini kwenye ule wasiika mimi niko tayari wadau wote mahala popote wakati wowote niko tayari naam tumemsikia abu Zagari katika hilo swali ambalo yeye alikuwa ameliuliza e, na asili ya swali hilo ametoa maelezo mengi ya kuonyesha kwamba ule msimamo wake juu e, ya Sheikh Muhammad imam e, mimi napenda kueleza wanafunzi ambao wenye kutafuta elimu kwamba husiana na wafika wa Sheikh Muhammad imam wanachuuni wamekuja wengi sana wakazungumza akwali takriban zisizopungua tatu mpaka nne wako ambao walikuwa wamembidhisha Sheikh Muhammad imam kutokana na ule wafika ambao yeye aliyokuwa ameusaini eh, na mashia na huo ni msimamo wa Sheikh Ubaidil Jabiri kadhalika vile vile eh, ameunga mkono msimamo huo vile vile Sheikh Rabi na hapa nitapenda kuzisoma fatwa za anasema al-alama Sheikh Ubaidil Jabiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'a ani Sheikh Muhammad imam amesema kwamba mubtadi'un dalun wala lahu kwa ni mtu tena ni mpotevu wala lahu wala hana karama yoyote hana utukufu hata yatuba min hathihi alwathiqa alzalima mpaka atubie kutokana na wathiqa huo ambao ni a wadhalim kwa maana mpaka atubie kutokana na wafika huo ambao ulikuwa unadhulma ndani yake na tulisema kwamba kuhusiana na wathika wanachuoni wamezungumza kwamba ni wafika ambao ulikuwa zalima fajira ni wafika ambao ulikuwa muovu tena ambao ulikuwa mbaya sana na hakuna hata mwanachuoni mmoja ambaye mwenye kukubali wafika huo kwa hiyo ubayr Jabir amesema hivyo al-alama ubayr Jabir rahimahullah ta'ala وقال ايضا نقسمه فيا فيا رجل اخواني قبا محمد الامام شيخ محمد الامام ني رجل اخواني ني انت امباي رجل اخواني ني انت امباي يلقوا ايه انا سلوكي ذاك اخواني كني ليه؟ بسبب يا يالي امباي يلقوي موه كاتكا اولي كذلك فيا فيا بعض يا اخوه اليمنيين سالوا شيخنا ربيع عن تبدي شيخنا عبيد لشيخ الامام بعضا ندوا والكوجه قاموا لذا الشيخ ربيع حسيننا نا الى تبدي يا شيخ عبيد الجابري هل نبديش شيخ محمد الامام جويا kutokana na ule wathika wake ambao yeye alikuwa amefanya nini ame au mueleze wathika الله shekhi rabi rahimahu allah taala rahmatan wasi'a akawajibu eh hawa ambao walikuwa wamemuuliza swali akamwambia awalan ala al-imam an yatuba ila allah min hadhihi kutubia kutokana na wafika huu ambao walikuwa eh yeye ameutia saini thumma kala kisha akasema Sheikh Rabi ana ataajabu miman ni yastankiru tabdila Sheikh Ubaidi li Muhammad al-Imam mimi nasitaajabu kwa staajabia wale ambao wenye kupinga tabdila e, tabdila yani kule kubadilisha kwa Sheikh Ubaidi al-Jabir kwa Muhammad al wala yastankiru takfira baadhi haldadia walhizbiyin li ana wa sheikh ubaidi bina'ana ala wathiqat alimam wale kaoha bingi kule kukufurisha kwa baadhi ya watu haddadia na baadhi ya wale mahizbi wengine eh ile kufuru ambayo inegemeza kwangu mimi na inegemeza kwa sheikh ubaidi aljabil kwa kujengea juu ya wathiqa wa muhammad alimam kwa hiyo hapa a uh, Sheikh Rabi rahimahullahu taala na yeye vile vile anaonyesha wazi kwamba anaungana mkono na ile tamdi ya Sheikh Ubaidil Jabir kwa hiyo hii ni kauli ya mwanzo ambayo eh uh, Lau la kwamba huyu Abu Zagar Hamdani eh uh, dhu aqli sakin la kwamba ingelikuwa amekaa katika misingi ya elimu alikuwa eleze kwamba katika kavia hii ya wafika wa Sheikh Muhammad imam na tunaposema kwamba wafika wa Sheikh Muhammad imam tuna maana kwamba wafika ambao yeye ameusaini Sheikh Muhammad imam alikuwa aseme katika kadhia hii kuna aqwal za wanawachuoni kauli ya mwanzo ni hii kauli ya pili ni hii kauli ya tatu ni hii kisha baada hapo sasa yeye ndio alikuwa aonyeshe ule msimamo wake lakini ee, amekosa kukaa katika misingi ya elimu wa Buzagari. Sisi tunasema kwamba katika kadhia ya wafika ambao Sheikh Muhammad al-Imam kuna aqwal, kauli tatu, hali nne, kauli ya mwanzo ni hii ambayo likuwa tumeitanguliza. Na kauli hii wengi katika as wameisimamia kauli hii. Wakiwemo wale mashehe مشايخ العدل وما نكيو شيخه علي الحذيفي اكو يم عباس جونا اكو يم صلاح كنتوش شيخ منير سعدي ابو حوا ما شيخه ا واو ni katika wanafunzo عبد الرحمن العادلي رحمه الله تعالى رحمة واسعه شيخه Eh Saadi ni mntulab wa Sheikh Abdul Rahman Na Sheikh Abasiona pia alikuwa akisoma kwa Sheikh. Mmoja na kuwaya yeye ni Sheikh. Kadhalika vile vile Salah Kontush. E, pia ni katika walikuwa wamesoma kwa Sheikh Abdul Rahman Al-Aden. na kwamba wao ni mashehe. E, lakini leo katika audio zake huyu Abu Zagari wengine ni mashehe zake huyu Abu Zagari. Wamemsomesha akini ana kauli ambazo unajiuliza kwamba huyu Abu Zagari kweli amekaa katika misingi ya elimu au kwamba ana vitu vingine ambavyo yeye eh ni shekhe wako ambaye ame, amekusomesha wewe eh ni shekhe wako ambayo amekusomesha basi hebu kwa na insafu abasi jona eh shekhe abasi jona amemmsomesha huyu na akatae kwamba kusomeshwa na shekhe abasi jona kadhalikabilebile sheikh salah kuntush amemsomesha huyu zagari wakati ambapo lakini leo eh, vile anavyozungumza anawazungumza vibaya sana sasa ikiwa wewe unamsimama wako sieleze wamsimamo wako lakini usiwatu wengine uswaseme vibaya wengine Kwayo kwa hiyo tuelewe kwamba hii ni kauli eh, ya hawa ambao wanachooni eh, sheikh ubaidin jabiri ايه <تصفيق: تصفيق>: شيخي ربي كذلك بالليل بالليل شيخنا الفاضل ايه <عبد> الله البخاري هو اللي شيخي ابو ميمي ننسومى ليلان ونهارًا kutoka kwake yeye sheikh Abdullah Al Bukhari ni msimamo wa hao na